Epaiaren etxea, Amargarren atala. Ariketak. Lotu lehen zerrendako hitzak euren definizio, sinonimo edo itzulpenarekin. Lehen zerrenda. Esnarasi. Hamela. paret, Kenyu egin. Zur. Irribar. Definizio, sinonimo edo itzulpena dor despertar egur forma señalar sonrisa leen se Berriro? De dero esnarasi angela pared queñguin sur y ribarre Zusenketa. Ez narazi, despertar. Jangela, comedor. Paret, orma. Keinuegin, señalar. Zur, egur. Irribarre, sonrisa. Amargarren atala. El George erritxo hartan gero eta ozenkiago entzuten zen alarma kanpaila. Jendea ez narazi zuen zaratak epailearen etxera etorri ziren korripa. Atea jo zuten gogor, baina inork etzien zabaldu. Orduan, atea behera bota eta barrura sartu ziren. Angelan aukitu zuten malkom. Haren gorpua zintzilik zegoen alarmakan baliaren sokatik. Gizon batek, paretean zegoen kuadrorantz egin zuen keiun. Garbitu gabe egonazen urte askotan zehar. Lehen aldiz, orduan ikusten zuten irudia argi eta garbi. Begira! Oiu egin zuen gizonak. Epalearen irudia da. Ba. Guztiak irudiari begira geratu ziren. Irudiko epalea bizkarralde altuko zurezko hauki handian zegoen eserita zutondoan. Irribarrea seguen epailaren aurtegian. Irribarre beldurgarria. Ariketak. Lehen ariketa. Azken atal hau irakurri ondoren, asmatu egin zenuen egindako hipotesiarekin bigarren ariketa. Atalaren eskema atera klasean kontatu alizateko. Hirugarren ariketa. Gona hemen atalonen laburpen desordenatua. Ordena itzazu ideia kronologikoki eta konparatu zure eskemarekin. Ideia guztiak sartu dituzu zure eskeman. Bat, atea behera bota eta epailearen etxera sartu ziren guztiak. Bi, epailearen etxera joan zen herriko jendeak horrika. Iru, Herriko jendea esnatu egin zen alarma kampailarekin lau, Kuadroko irudia ikusi hal izan zuten denek lehenengo aldiz. Epaia hankerra bizkarralde altuko atian edita, Irribarre gaizto eta beldurgarriarekin. Boz. Mal gorpua ikusi zuten sokatik sinzilik. Zuzenketa. Lehen ideia: Herriko jendea esnatu egin alarma kanpaiarekin. Bibarren ireia, epailearen etxera joan zen erriko jendeak horrika. Iru ideia. atea behera bota eta epailearen etxera sartu ziren guztiak. Laugarren ideia. mal komen gorpua ikusi zuten zokatik zintili. Bosgarren ideia. kuadroko dirudia ikusi alizan zuten denek lehenen aldiz. Epailean bizkarralde altuko aulkian ez edita... Herri barrik gaizto eta beldurgarriarekin.